Vale, pues... Sense més dilació... Sense més dilatació. Les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, estic amb el nísol a l'esquerra, amb la Sílvia a la dreta, amb el Joan a davant tocant els botons, i comencem. Un home surt de festa... Eh, ara, sí. ara sí. Un home surt de festa durant 4 mesos després d'aconseguir 68.000 euros en efectiu per l'error d'un caixer automàtic. És el que li podríem anomenar un dimecres? Qualsevol. <ríe> la vida. No, un dimecres, qualsevol. Quin no li ha passat això? Eh? A mi. <ríe> bueno, però tu tens que anar. No, no em refereixo a lo dels diners, eh? lo dels, no sé quants mesos de festa. Sí, Sense diners. <ríe> <ríe> Un cambrer va viure un somni. Poc després, poc temps després, estic amb traducció simultània, eh? Pot ser que m'encalli una mica. Fes-la amb espanyol, home. Sí, sí home. Fes-la amb més verda. Res a celebrar, res a celebrar. Quan va descobrir l'error en el sistema dels caixers automàtics, el que li va permetre fer-se amb un milió d'euros, aviam, abans han dit 68.000 euros, aviam, l'equivalent a un milió de dòlars australians. Ah, perquè s'han equivocat. El que es tradueix en uns 68.000 euros. S'han equivocat. equivocat. Mal. Que Mal. Que Són 68.000 euros... Sí. Molt malament, eh? Bueno. 68.000 euros, quatre mesos, sí, és un bon despilfarro de pasta, eh? No? Sí? A, a, a quant surt? A, a 15.000 euros per més? Sí. El ser pobre jo, poder estar escoltant un ric que no conto diu, pobre desgraciat, 68.000 euros amb el que, que em gasto jo, sí. això un dimecres. Sí, sí, sí. sí. Mm, bueno. Això ja entra fora del nostre... Està molt, per cert, està molt devaluat no, el, el dòlar sí. aquest australià. <ríe> el fixata, està més o menys com el peso. Està, està malament a Austràlia. Com, sí. No se'n parla. Eh? Com els cefes de Senegal. Estan els cangurs fotent-se sí. les cries. Jo pensava que es vivia també allà i resulta que no. Bueno, és una illa de presos, no? Bueno, ho era, fins que van arribar els negres que vivien al mig i se'ls van menjar tots. Però bueno... No sé si m'ho has posat millor o pitjor. <ríe> M'he perdut, però no tinc ganes d'indagar en aquesta història. Uh, L'home, anomenat Dan Sandners, la història del qual està sent portada al cine, Uf. va uh, hòstia, malgastar ingents quantitats de diners en vols privats i restaurants d'alta gama. Caram, tu. Professional. Molt professional. Home, ha de ser xulo, eh? Si mai, mai podrem, nosaltres mai podem fer aquestes coses, allò de tenir l'opció, l'oportunitat de poder viure a tot el tren, que en diuen. A tot i plen. A tot i plen. I <ríe> no, ah, és que veus, jo seria un desgraciat. Veus, jo és que encara que tingués tants diners, jo ja m'estic veient <ríe> que seria un desgraciat. <ríe> Perquè aquest senyor... Sí, sí. Jo és que m'ho estic veient. Eh, sí. no, sab qui... no sabem jo com acaba imbécil. la història. No, no, no sabria tenir diners. No en sabem. No. Perquè com que soc català diria saps què? Fem un raconet. Per si... Un raconet. Un un per, si malament, per si va malament i m'acago en el tapiaria. La, la, la... Bueno, tanca Tancarem aquestes finestretes per si vénen maldades i l'any que ve... No sé. Com jo no. un xipirons de tant en tant, però poca quan, cosa. Quan es neix desgraciat i català, tio... Sí, sí, és el pitjor. Aviam què diu més. Diu, Tot va canviar quan una nit l'home estava bevent en, en un poble a un parell d'hores de Melbourne i en sortir del bar per comprovar el seu saldo bancari i extreure efectiu es va veure impossibilitat per anar a fer l'última no? Ah, no, no sé si em calaran dos euros per fer la penúltima clar, i amb tarda d'hora tant de pillar vaig transferir 200 dòlars del meu compte de, de crèdit als meus estalvis i em va dir transacció cancelada i va copiar la targeta. Em va semblar superestrany. Tal com és superestrany, no és la traducció? Superestrany. Així que... Superestrany. Porto quatre mesos d'entrada. Així que vaig decidir treure 200 dòlars del meu compte d'estalvis. Només per veure què passava. I va funcionar, va comentar. Clar, perquè en tenia bastants destalviats. al no tocar-lo en quatre mesos, el compte d'estalvis seu, fos... Oh, o sigui, diu que va, que, sí, va crèdit, eh? que va de crèdit, eh? Sí, va de crèdit. Sí, sí. No ho faig bé, jo, del micro, Joan, eh? No. Ja, va. vale. ja ho tenim. Un parell d'hores i copes més tard. <ríe> que... tu... L'home va tornar al caixer. Estava com inquieta. eh? Vull anar al caixer, aviam, a jugar. Això no pot ser, me cago en la puta. I ha, ha qui juga les escurabutxarques, ell juga amb el caixer, aviam què fa, que... no, comença a apretar botons. Tinc, tinc, tinc, tinc. Sí, quiticlin, quiticlin. Bueno, és el que et dic, 200 dòlars allà poder són dues cerveses, perquè si, si un millor són 68.000 euros, ah, amb 200 dòlars sí. poder pagar-les dues cerveses. Sí, sí. Havia estat pensant en com d'estrany era tot allò. Així que vaig tornar a posar la targeta i vaig començar a jugar. Us ho deies un l'odòpata vaig transferir uns altres 200 dòlars i vaig treure diners llavors 500 dòlars i llavors 600 dòlars i llavors la policia <ríe> <ríe> únicament per veure què passava ja devia anar taja més de dues bebides eh? més tard, em sembla que ja en unes quantes més l'home havia descobert un error en el sistema del caixer automàtic però aviam, aquests caixers automàtics tenen un, un límit no, de diners és bueno, bueno, no, la targeta la que té estava... límits. No, no, no, home, però vull dir, allà quan carreguen amb, uns, amb una quantitat de bitllets. Quan els es tret, es queda sense diners. Però l'home diu que va trobar un error. Hi ha un fallo en Matrix. Però no hi ha sí. cap impressora, no? Quan s'han acabat els bitllets, s'acaben els bitllets. Eh, no? No, no, clar, el límit del caixer és quan s'acaben els bitllets. Clar. De, de, de... Vols dir que fiquen 68.000 euros? més igual. Uh, 68.000 sí, euros. Els devia anar traient durant quatre mesos perquè és el que diu, va trobar com un, va, va trobar com un fallo els caixers sí. i el tio devia anar de sucursal en sucursal sí. fent altra folla. Sí. Feia un parell de covates més i deia i deia, ai, vull a veure què passa. Oh, bueno, sí, eh? Només que, per provar. Quan eh? va veure que en comptes de covates es podia pagar, eh? pagar eh? pues whiskies irlandesos de 40 anys i avions Pels privats, pri avions privats pues, va dir, s'han acabat aquí els covates de Barcelona. Els sí, privats, sí. ja, perquè s'havien forminat els caixers de la vora i s'havia d'anar lluny a buscar queixers. Eh? Ah, Lo <ríe> dels avions va ser perquè ja havia tret tots els diners que podia al seu i país. Zelanda, directament, ja. Aquí he acabat amb tot. L'home well, uh, havia descobert un error en el sistema del queixer automàtic, que ho han dit 50.000 cops, ja que aquest uh, es va desconnectar del banc i d'internet entre la una i les 3 de la matinada. Ràpidament es va aprofitar de l'error i va retirar centenars i llavors milers de dòlars. <ríe> Quan se'n va adonar, compte, no? Va començar a pujar, sub a l'apuesta, saps allò? Va dir, espera, si no m'han pillat ja, és que em puc treure més. El seu modus operandi va ser el següent. A si ho entenem, eh? El primer dia vaig gastar 2.000 dòlars, però el segon dia vaig transferir 4.000 dòlars per assegurar-me de que el meu saldo no quedés en negatiu. La transferència de la nit es realitzava i s'invertia un dia després, jo ja m'he perdut. Jo ja no... lo de... en... El tio com... anava borratxo, però sabia el que feia. No entenc el de la transferència. <laughs> anava, <laughs> anava mamat, però sabia el que feia. Clar, i ja entenc el lo dels moviments. Entenc que la seva línia de crèdit, el seu compte corrent de... No ho entendrem mai perquè no som rics. I, i diguéssim que els anaven apareixent com de més... Això dir, que suposo no... que els australians ho entenen, no? <laughs> bueno, clar, llavors no, el... entens, llavors no hi ha... Llavors no hi ha límit de bitllets, perquè clar, és tot virtual, diguéssim, no? Oh, clar, clar, aquí, aquí, està el sí. clar, aquí, aquí, t'ho truco. Sí, no, truco. sempre que hi han estafes d'aquestes és tema virtual. Uh, però si t'avançaves aquesta reversió fent-ne una altra... Ai, que se m'ha anat el paràgraf, ara em passava. Ui, ui, ui, ui, ui, coses del directe, eh? aviam. Ah, però si te n'anaves a la, la transferència sí. si t'avançaves a la reversió fent-ne una altra podies enganyar el sistema fent-li creure que tenies milions això tampoc entenc com ho ha fet és que m'interessa el tema però de veritat que no ho entenc sí, és interessant però ja s'ho han mirat tot doncs. l'Australià molt... ja eh? sí. gràcies a, a les seves Mm, triquiñuelas, eh, Tri seus, triquiñuelas seus, eh, seus, els seus eh, tripijocs tripijocs, sí, sí senyor home, sí senyor sí. Uh, va gaudir d'un... gaudir, eh? no he dit disfrutar, va gaudir d'un lucciós estil de vida molt després de... molt per sobre de les seves possibilitats, durant més de 4 mesos, sortint de festa i viatjant arreu del món després d'un malson no, després... Una... Després d'un mal son que l'home va patir en el qual es, desemma... es desemmasescarava tot el seu engany i era capturat per la policia. va comunicar l'error al banc. No, perquè va assumir eh? perquè va assumir que l'enganxaven va dir bueno, fins, a... fins aquí és un enganxi Exactament això. I llavors fa una entrevista per explicar-ho. Li van dir que estava en un gran problema i que la policia... Es es posaria en contacte amb ell, però llavors no va saber res durant dos anys. El Dan va necessitar l'ajuda d'un psiquiatre <laughs> per tractar l'ansietat i el sentiment de culpa. Ja! Yeah. Això, això és una estratègia per... per el no, ah, no, durant, sentiment de culpa no. Clar, durant judici, quatre mesos sí, sí. no va sentir ni una puta emoció excepte alegria. Però de, llavors, clar, uh, perquè dius, m'ho he rebentat, però és que ara ho hauré de tornar, saps? Això va ser el, el baixón de, sí. de deixar el fato. <laughs> això, el baixón de l'alegria que... El senyor portava quatre mesos i va veure que ah, tardor d'hora m'enganxen, tardor d'hora m'enganxen. I, i... I va començar a venir la paranoia. Sí, sí, sí. Anar agafant avions amb un llevant. El Dan va... I posteriorment va acceptar que havia d'entregar-se a la policia, no sense abans compartir la seva història a televisió. Finalment el Dan va ser Clar, condemnat perquè... a dotze mesos de presó i amb el que li va pagar Netflix va sortir. No? Ah, és, és el que et dic, ara podrà tornar els diners, no? Amb una pel·lícula i un llibre i ves a saber. Hi han passat dos anys ja prescrit, això. <laughs> Vaja, Dan, fi, de, des d'aquí un aplaudiment, eh? Dan, t'estimem, ets un crac. Encore, Dan. I res de culpa, eh? I fins aquí la notícia. I fins aquí... La, notícia. la, la primera notícia, eh? No les notícies. La notícia... Eh. Un guàrdia civil en dispara una altra després que li proposés un intercanvi de parelles. Va, va, va. Només per proposar-ho, eh? Si no en teníeu prou amb la guàrdia urbana, ha arribat la guàrdia civil. Ta, ta, ta. Els dos agents que mantenien una bona relació van estar parlant per WhatsApp de diversos temes, però la conversa es va complicar quan un va proposar a l'altre un intercanvi de parelles. Te'ls has d'imaginar. Te'ls <tos> sí, te has d'imaginar això, a la barra del bar... Ay, no sé què, no sé quantos que hizo el Madrid de no sé què, no sé quantos, si nos follamos a nostres mujeres mañana, perquè les dones ni devien ser eh, segurament. No, diu que era per WhatsApp. Per WhatsApp, vull dir sí. Imagina't. Sí. Doncs, un guàrdia civil condemnat per... Ho dic un guàrdia civil perquè guàrdia civil s'ha din dir castellà, eh? Un guàrdia civil condemnat per haver disparat a un company després de que la víctima li proposés un intercanvi de parelles. A un el va disparar, es pot saber? Es pot saber d'aquí una estona. Jo me l'he llegit sencera i creu-me que el puto Carles Porta pot fer un, un espectacle d'això. Aquesta l'ha passat la Sílvia boníssim. Els fets es remunten al 29 de març de 2017. Anem a posar llum a la fosco. Comencem. La Guàrdia Civil del Maza, a Sòria, a Sòria, eh? on el de la cocaïna sí. em fa aeri. Sòria Era Còria, Còria. Era Còria. Sòria. És Còria, Sòria Sòria 29 de març del 2017 Dos agents que mantenien una bona relació personal i professional van estar parlant per WhatsApp de diversos temes diversos temes. Segons Avançat Regió 7 la conversa es va complicar quan un dels policies li va suggerir a l'altre fer un intercanvi de parelles una proposta que no va ser gaire ben rebuda i que va derivar en insults, amenaces i tota la policia eh, i, i tot el que el policia eh, es va poder disculpar, dir, tot, de tot el que va demanar perdó més tard. Treu la música aquesta que m'estàs posant dels nervis. Ho hauré de llegir tot molt ràpid amb aquesta música. <risos> doncs hores després, eh, la gent que fa la proposta quan acaba el servei, quan la gent que fa la proposta acaba el servei, Uh, va buscar el seu company perquè vol aclarir les coses cara a cara, en plan, tio... Que jo te dejo follar lo, con la mia, també, eh? Lo que te, clar, lo que t'he dit pel whatsapp. Que en, el troba de nit en un parc, mentre passeja el seu gos. És que sembla una intro de Crims, eh? Sí, sí. A, a, els dos anaven uniformats i armats, i la discussió uh, puja de tot. La farola pampallugejava. Sí, sí, sí. Eh... Sí. Uh, l'home que passejava el gos vol acabar amb la conversa, el, el que aborden no? vol acabar la conversa i decideix eh, girar cua i marxar cap a casa en aquest moment l'altra policia treu l'arma i li queda un tiro eh, aquí sí. hi ha un gir, eh? aquí hi ha un gir perquè jo m'imaginava sí sí, sí. sí. quan va llegir el titular de debò que el que disparava era com goses dir-me que et vols follar a la meva dona però no, no, no, no, no. O si sigui, jo et dic que vull fer un intercanvi de parelles i jo et disparo a tu et disparo. que sí, me sí. dejes sí. follar a a tu mes. mujer coño. exacte era... Una mica així, una mica així. Doncs en aquest moment el dispara. Per sort no el toca, però li passa a prop de les cames. No, no li passa a prop de les cames. I quan se n'adona, es tira sobre l'autor del tret. Es tira sobre de què? Del de la pistola. Ah. En comptes de dir, vale, doncs marxo corrents, no, no, a sobre. Bueno, és poli. Esclar, ah, ah, sí, sí, clar. no els hi pots demà, no. Uh, uh, uh, es tira a sobre de l'autor del tret el diari Manresa detalla que mentre forcegen l'arma es torna a disparar Vinga, ja. però la bala surt disparada cap amunt i no impacta contra ningú La víctima s'està parlant molt de que, del que passa a Manresa uh, amb els quinquis i tot això però no de la Guàrdia Civil eh? ja en parlem nosaltres la víctima aconsegueix treure-li l'arma a l'agressor i deixi de genar Uh, decideixen anar els dos junts a casa d'un tercer guàrdia civil... Ara, és, és el... ara comença, comença, comença no, no, no. l'espectacle, és que... No marxeu. Uh, a casa d'una altra guàrdia civil, al qual exercia les, fun les funcions de comandant. La muntanya maleïda. Clar, sí, sí. 40 cases i 3... dos guàrdies civils, tres locos. Un cop allà, pretenen explicar-li el que acabava de passar. Però un dels policies acusa al seu superior d'haver estat bevent mentre estava de servei. Sí, no sí, he disparat dir. però t'ho has begut, eh? Jo he disparat però tu cada dia vas borratxo. I el, i el caporal li diu, el, el superior li demana que no avisin el capità o tots tindran problemes. El quart, el quart, no? Ojo, eh? eh? Sí, La sí. víctima torna al parc a recollir les bales. O sigui, no només tan disparat que et fan anar a recollir les bales que t'han disparat. La víctima dels trets torna anar al parc per recollir els casquets de les bales. I amagar i de... les proves. Exacte. I de nou es dirigeix a casa del seu superior per demanar-li que informi el capità. Però aquest s'hi nega una, un altre cop. Per què? Perquè un borrachi. En aquest moment, com explica el regiocet, la gent decideix ser eh, la gent decideix ell qui truca al cap en saber que la situació empitjoraria encara més. El comandant vol marxar del lloc i quan està sortint el guàrdia civil tanca la porta de cop per evitar que marxi amb la mala sort que li enganxa la mà provocar li una ferida que comença a sagnar abundantment <laughs> és que és un crim o no és un crim. aquí estem fent broma hi -hi -ha -ha, eh? però això d'aquí en treu tres capítols sí, sí. O, és la mateixa persona li han, o sigui, han, li han volgut fotre la dona L'han disparat i després li enganxen la mà. I li, i li, li han dit, vés-te'n a recollir que les bales. Se'n va a recollir les bales i quan torna a casa del caporal i li, li diu, ve les bales, ara en sèrio, ves a dir-li amb el caporal que, que aquest cabron se'n vol follar la dona i a més a més m'ha disparat. I el tio li diu, que... no, no, no, no, que li dirà que soy un borratxo. I li que la porta als morros i li xafa la mà. Doncs la discussió continua mentre es dirigeixen a casa. Van sortir d'allà per anar a casa de la gent ferit, però sense deixar de discutir. I un cop a l'habitatge, hi va tornar a haver un forcejament per aconseguir l'arma del Guàrdia Civil que havia fet els trets al parc. Quina por! Just en aquell moment va arribar el capità, que va ordenar enviar l'hospital a la gent ferit i detenir el company que havia realitzat els trets. Atenció a la condemna per forcejar, amagar les proves, quedar dos tiros en l'aire, disparar un company teu i xafar-li la mà un altre. Un any i dos mesos de presó. El Guàrdia Civil que va disparar als dos trets ha estat condemnat a un any i dos mesos I pensar, de presó. I pensar-te que les dones són mercaderies, també. Sí. Això també seria un sí, crim. Sí, perquè d'aquí no en parlen, les senyores eh? no. no. Eh. no, no, no. És un crim, que no n'ha caigut cap. Sí, que perquè ja podria, per ser Guàrdia Civil podria haver apuntat millor. Un, de, un delicte relatiu als drets fonamentals a les llibertats públiques pels militars en la seva modalitat de maltractament d'obra. Segons compta, consta la sentència, la qual ha tingut accés l'Agència de Fets. D'altra banda, la sala militar ha condemnat a la gent que estava comandant a tres mesos de presó per un delicte contra deures del servei. Finalment, la gent que va lesionar a la mà del comandant se li han posat una multa de 600 euros i 3.000 euros més al Guàrdia Civil que va ferir. Però els han inhabilitat, els hi han retirat la placa, l'arma, tot això? Els han condecorat. Segurament. Això, sí. El, els han donat una abraçada i els hi han dit sí, és... no tornis a fer això. I ja està. I fins aquí el crim de la Guàrdia Civil, que no hi ha morts de moment. Benvingudes i benvinguts al reportatge. Avui parlarem d'una temàtica actual, avui hi ha cua, uh, per què fan cua la gent ara mateix? Algú m'ho sabria dir. Per pujar a Andorra, a part? És possible que hi hagi bolets? Sí. O que diguin que hi ha bolets? Premi, premi, premi per l'Ivan. Doncs avui parlarem de la temàtica actual, que és anar a buscar bolets, però quan vas a buscar bolets, a part de, de bolets, el bosc hi trobes altres coses. I parlarem una mica d'això. I no estan parlant d'arbres i molsa, no? No, no ah. coses que no, que, que no, no, no són autòctones d'allà, diguéssim. I, bueno, he fet una mica de recopilatori, començaré... El trobat, Sí, he entrevistat a un parell de persones, un és el Niso, l'altre és l'Uri i l'altre sóc jo. Un parell de persones, més el Niso. Un parell de persones, un és l'Uri, l'altre el Niso i l'altre sóc jo. L'altre sóc jo, per això no m'he entrevistat a mi mateixa. Són el Niso, l'Uri i jo, diguéssim això, només amb tres persones. Ara començaré per a les coses més normaletes que segurament tots ens ho hem trobat i després anirem pujant de nivell. Això en podríem haver fet un concurs, eh? Bueno. Sí, sí. envoltoris uh, de barretes energètiques clàssic dius, si t'han faltat d'energia vas i ets bo per portar 90 grams després no pots portar el mig gram que, que pesa l'envoltori bueno, no se'n troben més que bolets uh, sí, és bastant lamentable llavors també llaunes de begudes vàries, però jo, jo un dia vaig fer un viatge al passat perquè vaig trobar una llauna de seva nap amb el Fido Dido, us en recordeu? Sí, sí, sí, amb sí, sí. el Fido Dido i a més allà hi havia una rovellonera vull dir que cada any me la trobo, la vaig deixar allà com a marca saps? <laughs> com que <Se laughs> algú va servir llavors trobar la llauna eh? Que et va la llauna? és que l'anava a plegar i llavors vaig veure calla tu, ah, i llavors mía, la vaig deixar i ja, quan trobo la llauna sé que per l allà l'altre dia me'n va passar una mica, no m'hi ha passat que és trobar un suc ple Hostia. Estava ja, a recollir ple. i era ple. I hòstia, vaig mirar i si encara. Uita, era, dins, i no, tu. Sí, sí, no ben cardar. I... Aquest té un passi Home. perquè no hi ha mala fe. Ha, ha sigut un accident. Sí, sí, sí. els hi ha caigut ja ha caigut de la ja motxilla, ja però clar. Ja a trobarlo buit ja fa més, més rabieta eh? Llavors, eh, un ascensor que dius, bueno, m'ha caigut, no, no, això un principi no seria preocupant si no fos perquè també s'han trobat amb burnies de gasolina i diguéssim que no és una bona combinació. I l'encenador en... funcionava o no? Sí, i en un, en un bosc amb burnies ja de gasolina bé. i un encenedor diguéssim que no seria no seria el més recomanable. Llavors, eh, també s'han trobat, això ho vaig trobar -ho jo, i em sembla que tots ho hem trobat, bolets, bots, collits, tallats i a terra, llançats. Però dels bons. Dels bons. Que dius, jo, jo no voldria estar a la pell de la gent que menja del plat de la persona que llança els bons, perquè... Jo no sé que, que no Jo no sé què s'emporta aquella persona, però no voldria estar a la pell de, dels seus convidats. Després, i ja, ara ja comencem a, a incrementar el nivell, una compresa feta servir. Eh? Ho entenc agradables una... no són, les compreses. Però ho entenc més que una compresa sense fer servir. <laughs> Bueno, llavors seria un accident, allò que dèiem ha caigut, però fer-te servir ja ha sigut guerreria, saps? Vull dir, sí, sí, estem, estem fent aquí una tasca per normalitzar el tema de la menstruació, però no cal, aquesta no és la manera. Però l'envoltori vale? de la compresa sense fer servir que es devia posar després, l'envoltori no hi era? No, no, no. no o mas... sí, es va quedar... sí, clar, perquè normalment l'envoltori fa servir per embolicar la bruta i posar-te-la a la motxilla, mm -hmm. perquè clar... Ah, bé. Dir, no ens quedem a casa quan tenim la regla però clar tampoc anem deixant les nostres merdes per la muntanya saps? llavors, un matalàs aquí ah. hi ha un matalàs, això em sembla que ho has trobat matala... un matalàs està molt a prop de la compresa sense fer servir eh? de condon, no home, ho això ja és, un, ja és ja, ja, ja requereix una estava a sobre la compresa no, no, no són de persones diferents Clar, jo pensava, no sé, potser algun maquis ha quedat aquí durant, no, perdut durant dècades. Saps? Encara es pensa que hi ha la guerra... Va baixar guerra... abans d'ahir, no? La guerra civil, allà, no sé. Jo què sé, tu. Uh, un iPhone, també. Aquesta també és bona. Sí. Un, un, iPhone, no? un, iPhone. un iPhone rebentat. Un iPhone iphone nou, no, un iPhone nou que funcionava. Hòstionent, però allò... El va tornar perquè... Poden... Benvinguts a Misteri. Ah, perquè aquests dos poden ah, exacte, el poden rastrejar i tal. I... No... Jo no vols problemes amb la, amb la llei mai eh, això és, perquè, clar, <laughs> si et proposen que volen fer un intercanvi amb tu i et disparen, imagina't si trobes un iPhone saps, que, claro, claro. que no és teu ho ja no, no sé, haig tot, un iPhone d'un Guàrdia Civil què podria passar saps? llavors eh, ja, ara ja entrem als tres el top prime, el top three, un ganivet de l'Ejército de Tierra Español i eh? ja em preocupa quina mena d'individus recorren els nostres boscos Sí, em consta que hi ha una persona vestida de l'exèrcit corrent perquè estàs muntant. Eh, si sí, n'hi sí, ha pot un, ser, eh? pot ser. Varios, sí. varios. Per és dir un militar perdi, perdi el canibet. Eh? Si, és dia de, si és dia de caçadors és, és molt parit, perquè peligro. es poden encartar un tiro i no enterar-te'n. És però... es que ni t'enterran. No? Eh. Val més m'anava posar-se no? i cridan i fent tot el paper de boig, Manolo! Primo! Sí, sí, perquè amb els 50 caraquillos que s'han encartat. Sí, sí, no saben si ets tu, un senglada o la seva tieta. Sí, no sí. no coneixen. Llavors ja, uh, amb el número 2, tenim un home amb mascareta i un cistell tot sol, <ríe> corrent per allà bosc. Corrent pel bosc, eh? <ríe> amb la mascareta posada. Per si de cas algun pi li passa alguna cosa. <ríe> sí. La gripe pinar. <ríe> I el top 10 aquest, aquest el sabeu, que baix que no són recordeu ara mateix per sortir el regió 7, que és un cavallet de la Patum. Osties. Sí, notícia, sí, ven fem sí. notícia. notícia de que s'ostrogaven a canal, A la, Caral, no? ser, sí, a, la curva, a la curva. de Canal que vam parlat que podrien haver-los decapitat o algo, per fer-ho més emocionant. <laughs> Sí. sí, sí, ho vam dir-ho. Doncs jo, fent el rànquing aquest, em, em vaig començar a imaginar, saps, allò, sabeu, la pel·lícula aquella de, de El bueno, el i el malo, jo no l'he vist, però sí, sí. n'he sentit molt a parlar, n'he vist més, molts, la vaig veure abans d'ahir. Molts més, més, veus? Eh. Vale. Doncs és un clàssic, i jo vaig començar me a imaginar, saps, lo mateix de, del que hi hauria la pel·lícula del bosc, que doncs seria el maqui, el militar i l'hombre de la mascarilla. Saps? Ah. I a partir d'aquí em vaig començar a imaginar un joc que us proposaria ara. Que és, d'aquestes deu coses que hem dit, haurem de dir cada objecte de qui creiem que és. Del maqui, del militar o de la madalada mascareta? M'agrada, m'agrada. Hi, hi ha alguns que els tinc claríssims. Eh? Va, aviam, comencem. El ganivet és l'home de la mascareta, no? <ríe> o, o, de, o, del, o del maqui, que pot ser que hagi matat el militar. Sí. Sí. Sí. Sí. La sí. la cosa, una cosa és qui portava el ganivet... I qui el va deixar allà? Clar, poder l'home de la mascareta va ser punyalat per aquest canivell. Ah, és que clar, aquí, hem, aquí es tracta de crear la nostra pròpia història. És un, lloc, és un joc per posar llum a la foscor. Sí, també, un altre crims. Molt crims, avui, eh? Sí, sí, això serà també el bosc maleït. Vinga, va, dispara. Uh, L'envoltori de la barreta energètica, d'aquí de és? Del militar. Del militar, del eh. militar, sí. Eh. Les llaunes de beguda. Quina beguda? Clar, que era la beguda? Uh, el CBNAP, va. CBNAP, eh? Uf. Del maqui... Oh, del senyor gran, de, de, de... del senyor gran de la mascareta. Sí, és que un... estava caducadíssim. Perquè el CBNAP és com el bittercast, només ho veu aquesta gent. <ríe> Llavors, l'encenador? Del, del, del maqui. Les emburnies de, de eh. gasolina? Del maqui. També. <ríe> sí. Els bolets bons, collits i tirats? del, militar. Militar, militar, del militar, militar. Que va passar per costat de casa algú. La... Esto ¿es bueno. Esto bueno me lo levantijo esto dolen, ja un seu tot aquí a la porta de casa. La compresa ha fet servir? De l'home de la mascareta. <ríe> o de havia de tenir-me gata dins. Do El del militar. militar. Del militar. <ríe> <ríe> o l'home aquí. Poden venir. No, venia... de... els maquis no hi havien d'aquestes compreses encara. Davan <ríe> am empanyos d'aquells que es rentaven. Empanyos menors? Sí. El matalàs, del maqui. No, no sé l'home de la mascareta que feia per allà yeah, És que aquest home és molt per... sospitós, podria ser tot seu eh? sí. <ríe> Potser pensa que encara Estem tots confinats i per això va corrent la Per això ho feia tot el bosc És molt allà... sospitós eh? <ríe> L'iPhone? De, de l'home de la mascareta? Segur que no, segur que no Jo no sé clar. qui va portar l'iPhone allà Però que segur que el maqui se'l troba i el torna a deixar allà. Del militar Del, del militar del, del, del El militar. maqui no <ríe> Val el ganivet de l'exèrcit, aviam quina és la teoria. Clar, que aquí pot ser dels tres, eh? Clar. Perquè qualsevol... El va pot... portar, inicialment el portava el jo militar. diria que el militar el va portar per matar el maqui, però no va Però es va trobar l'home de, de la mascareta, eh? Sí. Sí. No el va apunyar-la per l'esquena sense fer sorolle. Així falta una cosa a trobar, que és el cadàver del militar. Li va clavar 63 punyelaes. <laughs> I l'home de la mascareta no, no és res. Vull dir, es pertany a si mateix. Home, l'home de la mascareta era del militar, poder. <ríe> I per I, tipus, el nom cavall... que portava lligat per tomar bolets. El cavallet de la Patum jo crec que era del busca maqui. Busca el maqui, busca. Del maqui. No. El cavallet... Per jugar, per distreure's, no? No ser sé ma mascota. El cavallet de la Patum és del poble. <ríe> <ríe> Estos vestidors. <ríe> Estos vestidors. Molt bé, molt bé. Estos plens, com tot allò de la Patum. Bueno, esteu aprovats, eh? Heu, heu desmascarat el misteri de creps. Creps. I fin... fins aquí el reportatge. Pap, pap, parap! Ja, no, bueno. Hombre... Hombre drogado con hongos, rapta a persona con enanismo, creyendo no. que era un duente. No, no fatal, fatal, fatal, fatal. Jo, com a defensor de les minories d'aquest programa... Home, every. No. Exacte. O como un hombre drogado. No, no. Uh, Moltes tensiós, Es, es diuen a, a I politoxicòmonos. Oi, que xico, mas gracioso. <ríe> Però en nanos, no. Així mateix ho diu, eh? Ja. Sí. A ha dit enanismo, com si fos... Sí. com si estigués feos en nanos. Sí, un no. virus que... Sí. Enanisme. No, són acontroplàxis. Sempre. El sujeto esperaba que el supuesto duende lo llevara a la olla de oro. La mare que el va a És es que clar, tio. Es que quan et trobes gent així pel camí de la vida, tio, o t'hi agafes fort... O t'allunyes molt. Ja li portava l'uniforme aquell de la gorra verda. Sí. Per disfressar -la. la història se volvió viral en Twitter. Sorpresa. En Twitter i a tot arreu. Perquè, clar, és que sí, sí. Això ha de donar la volta al món més que la guerra. En Medellín, jo era, ja vam el pollo de, la, de una colombiana oriunda de Medellín, oriunda. Oriunda és de... que és de Medellín. Ah, vale. Autòctona, Gràcies. no? Sí. Autòcton. Sí. Originària. Jo que sóc al Xarnego, domino totes, totes les llengües. <ríe> espanyoles de la, de, de la península. Sí. Segons lo que va el passat 1 de octubre, la mujer que se hace llamar Kate Bour, se hace llamar no se dona, llaman, qui no és, no és no sé. la dona? La oriunda de, Col de Medellín. Ah, sí, Clara un amigo suyo de la universidad habría consumido una cantidad tan alta de hongos alucinógenos que terminó sacuestrando una persona con enanismo creient que se tratava de un duende. Hosti, és que estàs molt bones. És que això com fas xistes amb això? Si la vida ja és si això... un xiste, com el superes? Això va passar al bosco, o no? Uh, a, no, a Medellín... Que, ja també hi ha de tot el, el, el allà, Medellín 11, eh? és... Trobar-se una contruplàxic cap al mig del bosc, no? Si no, si no ser... va passar el bosc, el van portar al bosc segur. Clar, si te'l trobes al mig del bosc així sol i tal, jo sense anar de bolets potser també me l'emporto. Eh? <laughs> no l'he trobat, ha de ser, ha de donar sort. I, a veure si plou i surt la Ressant Martí, no? <laughs> <bé. laughs> I això I, companya... llama a tu casa! I això era la companya de pis, que li apareix el... No, eren coneguts d'universitat, això ho explica un al Vale. En plan, mira què va fer el meu col·lega, que és gilipolles. <ríe> però imagina't tu que ets el company de pis i t'apareix l'altre, mira, mira, he trobat un duende, saps? Mare meva, saps? I l'altre mordessat, ara què faig? És que fa la pasma o...? Em vam fer una, me'n recordo, un cop que, que, era, que segrestaven un nen. Sí, no sé si pues, te'n recordes. Ho vas dir i m'has I, i... I segrestaven un nen, però clar, d'un nen, un nen... Ningú Ningústim els nens, però una controplàxic. Amb los crachots que, que són, de sucre. Eh? Amb los divertits que són, tío, em sembla fatal. Com olvidar la vegada que un estudiant de certa universitat en un mal viaje, creyo han, prohi... han, eh? han prohibit han prohibit dir el nom de la universitat, certa universitat. Com oblidarlo, demana li Liam ell, que sóc que tu sap di. Creyo que havia capturat un duende. Però seqüestró un enano, i l'enano lo denunció. No et, no et sembla que per mou que diguis no deixa de ser mai divertit? No, no sí, sí, perquè és aquelles que va repetint -se, com sempre per cara de gràcia. Com ho saben els periodistes, com enganxant-se? Así parte el relato de la mujer publicó en Twitter. Un grupo, un grupo de amigos se fue a un pueblo cercano, se hospedaron principalmente en un hotel, y salieron cerca al pueblo como a pasar la noche. Esa noche me dieron alucinógenos, Esa noche metieron alucinógenos. Se metieron en sus cuerpos. Esa noche metieron alucinógenos. Falta algo aquí. Coma, y mientras, mientras todo era risas, uno de ellos se alejó. <risa> me, me voy de caza. Va a viajar, va a <risa> me voy a cazar duendes, amigos. <risa> Continúa Elilo. Y al día siguiente cuenta Kate Boor Regresaron a l'hotel y encontraron a un tipo en la puerta de la habitación, todo feliz. L'altre mur de sart, és que és terror, eh, eh, això. El, el, el tio terror. estava en plan, no us ho creureu, sí. però he trobat la felicitat. Muy en, <ríe> quien, muy entusiasmado, les dijo muy que mentre <ríe> <que ríe> eh? él se había alejado había encontrado un duende el que havia motivado al sujeto a capturar al supuesto duente fue para que lo llevara a la olla de oro. El moment, que el para moment, para... Del, rapto, el moment del rapte ha de ser espectacular. Oh, eh? oh. El moment del rapte... El que te lo fiquen un braç i te lo que no toqui de peus a terra. La droga és l'auténtica salud. Era un hotel d'aquells que no tenia recepció 24 hores, eh? perquè si hi havia el allà i el veu entrar. Però poder, poder no, allà medellín... Madrid... No, no, no es veu, passa per... Clar, diu una està la recepció, fent de recepcionista, amb un tauler i, i, i el contruplàxic, eh? Ara, ara, Joan, així m'agrada. El contruplàxic no es veu passar. Oh, oh, oh. I es veu l'altre parlant oh, oh, sol i prou, o no? O fa, fa passar xutant, no? Però veu, si dius a contruplàxic no és faltant. No, mai, mai. Queda bé, queda bé. Hòstia, ho entena, que ara venia bo, eh? Uh, ara venia lo bo, eh? Què li va fer? El mal viajado los en, los en, El mal viajado, eh? M'agrada No respecten ni, el, ni els drogates ni els enanos Els de contraplàxics Los entro a l'habitació i les dijo que tenia el duende en el closet L'armari? És l'armari Abre el closet, i resulta, resulta que era una persona con enanismo. El sujeto con enanismo procedió a denunciar por secuestro. Aseguró la mujer. El va tancar l'armària. El va agafar a casa i el va portar a l'armari. Ah, carn, la carn de nen, carn de Porteu carn de nen a Montserrat. Este és el jefe, tio. Clar, com Hola. ho puc fer perquè no s'escapi el duende? Tancar-lo al closet. Si no farà la seva màgia i desapareixerà, no? <ríe> Rambelsterskin. Clar, tio, Mare, hòstia, però crac, eh, tio? Sí, sí, molt jefe. Fera, eh? Has de menjar molts bolets, també tu haig de dir, eh? Perquè això Home. és espectacular, tio. Sí, sí. Jo, jo, jo vull saber quins bolets es va fotre, eh? Va, no ho sé. I ja, ja escapa allà aquella banda que... que... És, és on creixen forts. És, és bon país. És on creixen forts. Sí, sí. Si creixen eh? forts els bolets i els acruntoplàxics. <ríe> <ríe> bueno, els acruntoplàxics no creixen forts perquè no es va poder defensar gaire, perquè no, no. el devia agafar, això que diu el Missus, el va fotre sota el braç i el va a tancar l'armària. <ríe> és que has vistas dels dels uns que devia portar aquell home com per ja. dir-li algo, no? no? No, no, fes, fes. No bueno, ha passat la... per recepció i això, poder la de recepció li va dir, "Sois un o més, eh? En plan, <ríe> més", però no li va dir. La cosa és que s'ha de complicar molt més, perquè imagina't que comença, hòstia, amb el rollo aquell de la Liciop país de les Maravilles, allò li donen bolets perquè crec així. A l'acontroplàxic? I llavors a l'acontroplàxic també volant per allà. Home, bolets a l'acontroplàxic bueno, no. Yeah. Tampoc li hauria demanat permís. Tampoc va demanar permís per emportar-se i tancar el closet. aquestes coses no es fan. No dongueu bolets als acontroplàxic. No. Si és un consell de, de, del no, zoo. No, no, no, no. Pap, pap, para, pap. Ai, va, que jo no me l'he llegit, eh? no sé de què va. Diu, un home intenta entrar despullat al seu judici per exhibicionisme a València. Vale, vale. Oh. Bravo. Referent. Endavant, amb les teves idees, enca encara que et suposin una multa més grossa. Sí, sí, no, no. A mi m'han pillat ben drogat i arribo el judici... Amb la bossa aquí la mà. Clar. Hola senyor, és això el que em van prendre l'altre dia? Doncs <ríe> pues en tinc més. <ríe> Aviam, per, per, per començar hi ha una campanya de dir que ensenyem les peres però en canvi els homes no poden anar despullats. No entenc no, no, <coughs> sí, sí. no res. A tope amb pilotes, eh? Diu, el, el jove que ja ha estat multat diverses vegades defensa el seu dret a anar sense roba. És, I i a dret inalienable. I, a, a, a, a Clar, quan, és que de fet com te'l treuen aquest? Que neixes vestit, me cago en Déu. Ja que com te'l te treuen aquest dret? No te'l poden treure. No, te'l poden... Et poden et po multar. Et poden posar roba, però no te'l poden treure. Sí, però què, què faran? Com no te la posin en plan amb una camisa de força i tal, i per això... Mm. Que... Bueno, et detenen, et detenen... I de moment anar pagant, tu anar pagant. En vista, sí, ser, senyor. Sí, sí. Diu que un jove ha intentat, sense èxit, aquest dimarts, accedir despullat als jutjats de València. Alejandro Colomar, de 29 anys, hi tenia un judici, precisament per una sanció que va rebre per passejar-se sense roba. Bueno, això ja està dit. Diu, en veure arribar diversos agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional li han impedit l'entrada al recinte i l'han obligat a vestir-se després d'advertir-lo que el sancionarien si no clar, clar, li han dit, eh, eh, aquí solo entran pelotas i el juez, eh. Però com l'han obligat a vestir-se? Ha anat amb la motxilla, amb la roba? No fos cas que... Li han posat un uniforme imaginar Un uniforme de què? De, poli de policia. Què? Una toga d'aquelles, d'una toga. Exacte. Una toga. Ah, ah clar, no... com allò, com que és com allò de les monges, no?, que els hi pots posar i treure així un moment. Est estaria bé, eh? No, no. Ah, jo si me, si me vaig a vestir, Home. que sé que un toga de juez. Clar. A mi, jo només em poso robes que porti l'autoritat. Exacte. Com vestiu de policia o vestiu de jutge, m'és sí. igual. I la, la perruca també. Clar. Eh... I... I... Diu que aquest judici penal s'ha perdut en primera instància és i hi ha l'audència provincial i és pendent de, de cassació al Suprem. És probable que cabri el Constitucional. Clar, o perquè sí? és un tema polèmic, però és penal anar amb pilotes? És, és exhibicionisme, no, no... escàndol públic. No però sé. és penal, això? Jo no sé si el carrer, sí. però entrar en un judici en pilotes, segur. O sigui, si jo vaig amb pilotes sense fer res, anant amb pilotes pel carrer, rollo com a, a comprar, per dir alguna cosa. La setmana passada és potser... Exibi... No. Em cau el mateix el mes que passat, si me la pel o el Ara segur que sí. Ara ja... <laughs> és que segurament encara és més greu anar despullat i no fer res ni fer mal a ningú. Que pelar al bus, no? Segurament. Perquè sí. exhibicionisme també és pelar-te'l al bus. O què? O no? No sé, no sé com va la Con dir. alevosia y nocturnidad, suposo. Con alevosia y nocturnidad. Con... <laughs> Diu que Colomar considera que anar nu pel carrer no és exhibicionisme obsè, sinó obsèm. un exercici de llibertat ideològica. O sigui, aquí darrere hi ha tota una política clar, per això clar, pot anar i tota una sociologia, claro. Sí. No. Perquè, clar, perquè la Constitució sí. ho deuen parar en algun moment, això perquè pel compuesto. Perquè quan parles d'ideologies ja comences a tocar-li els, els pebrotets al sistema judicial. Si dius, no, no, jo és que m'agrada rascar-me... Senyor, he matado estos tres niños porque son mis ideas. Ui, no, no, no. Els pots matar perquè ets dolent, però si és per ideologia... A tope. Diu, el jove de professió informàtic i el seu advocat també denuncien que la llei no és clara i que hi ha un buit legal des del, 88, del 1988, o quan es va derogar l'escàndol públic. Aquest buit, diuen, ha de ser cobert per ordenances municipals que la majoria de ciutats no tenen. Per això entenen que es vulnera el principi de legalitat. Ah, clar. Les ordenances de civisme. Si no, però si no hi ha llei, quina llei em salto? Tampoc n'hi ha una per tocar els bongos al carrer i han de que tarda. I els prohibiria a muerte, eh? Les putes batucades i la mare que els va parir. I aquests els perroflautes, tu? Mira, que vagin amb pilotes perquè no toquin els tambors, tio. No, no, ni la flauta. Tu. Però això molesta perquè no deixa de dormir a la gent que necessita dormir però en canvi eh, n'ha d'espaiar... No, molesten que... perquè són hippies. No, és broma. Els però... que van amb pilotes també són hippies, eh? Si sí. pots anar vestit com vulguis, també pots anar despullat com vulguis, però no? Però no pots anar vestit com vulguis, per exemple, no pot... anar no els homes no podem vis... anar sense samarreta més enllà de la primera línia de mar, i les dones en bikini tampoc poden anar més enllà de però la primera línia Però vosaltres podeu anar sense samarreta més que nosaltres, sí. eh? Sí, sí no, no. Però vull dir que, que, que realment i certes coses sí que estan estipulades, però aquí, aquí és el que diu anar amb pilotes amb pilotes no està... Tipificat enlloc, no? Enlloc. no que... Sí, sí. Diu que, tot i que no hi ha gaire jurisprudència sobre aquesta qüestió, l'advocat del jove diu que hi ha precedents al Tribunal Europeu dels Drets Humans, concretament un cas del Regne Unit, en el que s'entén que el nudisme està emparat per la llibertat Hòstia. ideològica d'expressió. has de ser molt nudista eh, per anar amb pilotes al Regne Unit. Sí, molt, molt, molt. Ha, T'ho has de creure molt, <laughs> eh? De tenir defenses no, buanes. No és com anar-hi aquí, eh? Clar, el no País Valencià, 40 graus, s'entén, però allà... Aquí, aquí vale, però allà no està... I amb tan... reina tofejant, per allà, no, mm. Va, jo no ho recomano i... i ja està, em sembla. I, I res, no li ha caigut res, no? Fins que no va vaig... no, mirant el encara, Constitucional. Encara està... Perquè ara, cop, eh? ara el problema que té aquest tio és que té dos denúncies. Per anar amb pilotes pel carrer i per anar amb pilotes al jutjat. Exacte. No? Ah, <laughs> ja, ja, ja, ja. Se li acumulen els tràmits. Pilotes, eh? el, el, el, bo, el bo és que si li diuen que no a una, l'altre suposo que també passarà. I això pot degenerar en que Jurisprudència. la penya es presentin pilotes al jutjat. Sí, jo sí, sí que a aquest li diuen que sí, Ojalà em d'aquí poc. Des d'aquí un pató perquè em beurà els ous tota la comarca. I ara... Com, el que, que, no és com concurs, que el concurs no és concurs, doncs no el tinc una musiqueta... No concurs, perquè... Un, dos, tres... No, avui no, no hi ha concurs perquè no hi ha, no hi ha públic. Graveu un directe, però no hi ha públic perquè, perquè, ja perquè no, ha. no ens estima. on <laughs> hi Llavors, avui us porto un, una recopilació de cagades de concursos de la tele. Bastan bones, jo crec, eh? Podem parlar-ne una estona i llavors si voleu em podeu dir algunes que recordeu vosaltres. Aquí a la ràdio entro, faig el ridícul i marxo. Doncs aquesta gent farà una mica el mateix que vaig fer jo, però sent famosos. Bueno, famosos d'aquests de tercera fileta, eh? Vull dir, tampoc. Ja, ja. No Els imitaràs. Va, al, al no va la tele. Els imitaràs, no són talls. No, tu, tu ho imitaràs. Jo us, jo us ho explicaré què va passar. Vale. Remedios Cervantes. <laughs> famoseta de tercera fila una miss d'aquestes ah, sí. una, no sé una, sí, una miss no sé Espanya d'aquestes pues una senyora que va sortir a la tele un any va, va això guanyar. encara es fa, allò de miss Espanya? Pues segur, home, no veus que estem en un país que està tope amb aquestes coses a tope amb la igualtat no, no, l'altre dia van adjudicar quina miss Espanya s'aniria a Miss Mundo fa dies que n'hi ha més d'una de miss Espanya encara, encara es fa. de les miss de cada país llavors s'envien a més ah, Mundo com l'europeu vale, mm -hmm que a més a més el més trist és que representa que és la, la, la que s'ajusta més als cànons de bellesa del moment, però no a l'intel·lecte. No, clar no. Saps? Doncs espereu és perquè de... aquesta senyora és l'únic que va guanyar perquè allò de les MIS perquè van al concurs aquest de Trapa un Millón, el concurs aquest del... que feia el... El, el que ara anuncia allò de seguretat directe, el fill de puta, doncs <susurra> pues aquest el, a les Sostellaies va fer el, el programa aquest que és en plan et donen un, comences amb un milió d'euros no i les d'anar dividint amb les preguntes que et posen i estan a la ronda final no i la senyora aquesta la remedios cervantes recordeu aquest nom eh, a la ronda final i els hi fan la pregunta de aviam que la trobi quin element diluït en aigua és un bon conductor de l'electricitat la sal o el sucre el tio el senyor que havia anat anònim, Juan de Zaragoza, que havia anat a concursar a Atrapa un Millón amb tota la seva il·lusió d'emportar-se dos mil haurets i anar-se'n a Disney i amb la seva senyora i els seus tres canalles preciosos, foto de la falanque, doncs pues era Juan. I resulta que en l'últim puto segon ell ho posa tot la sal, posa tots els diners a que la sal és el veritable conductor de, de l'electricitat. I la senyora, a l'últim puto segon mou els diners que no són seus ni se'ls ha d'emportar a casa ni res i, i posa els diners allà al sucre I, i, i, i en amb aquest... ell, no entenc és un equip que t'endosen una concursant pèssima perquè no guanyis però ella no és concursant de res ella la tenen allà perquè és la Remedios Cervantes i ha guanyat lo de les MIS la tenen allà. Vale. Remedios, haz lo tuyo i, i pues farà pues ja. alguna cosa capital de Córdoba i merda se la sabrà, que, què sé Merda que aquest s'emporta el Gordo activem les remedios Clar, doncs no? pues li demanaran les capitals dos vegades s'equivocarà ja Aquest el Confucio bé. el tens? Aquí. Ah, no, no, és que d'aquests del password no he posat <ríe> perquè n'hi havia molts, eh tio i bueno, doncs això mou la pasta, si veus la cara del senyor però jo m'he mirat el vídeo, si veus la cara del senyor us recomano veure'l perquè ja es veu el moment exacte en el que el senyor se li espatllen les il·lusions a la mirada. <ríe> I el tio el, el, el, el, el del concurs li diu «Pero hombre, Remedios, <ríe> ho no? re, remedios eh, què te da un impulso?» «Sí, ay, lo siento, no sé por què Això abans de dir-li que, que, que efectivament estava equivocada, perquè si no no estaria bé. <ríe> doncs, li fa perdre 5.000 pavos i el, el tio dient, no, bueno, claro, yo venía aquí a jugar, no sé qué, pero claro, com dient, hija de puta, me has hondido el viaje a Disney con los niños. Oh. Sí, sí, el senyor... Oh. Bueno, això, l'Icarta, <laughs> el ay, me sabe muy mal, Juan de Zaragoza, no sé qué. Bueno, i el senyor, pues, com intentant quedar bé, però jo crec que li va partir les dues cares. Aquesta senyora no es pot presentar ni a Miss, ni a Miss Paralímpica, ja, perquè li va partir la cara, vamos. Llavors, amb un altre concurs, un clàssic de la tele, el, el Passapalabre. Passa la cabra. I van anar pues, uns referents de la nostra generació, els Gemellers, que són dos bessons que canten cançons... Ja està, amb... ja no sabem si canten cançons. Són lamentables. Són dos xavals que fan així un pop molt dolent, bueno, i que, i que com veureu, no destaquen per ser molt putes, eh? <ríe> doncs, perquè a la pregunta de el setè mes de l'any... La seva resposta va ser, dijous. Hòstia santa. Que no és ni el setè dia de la setmana. O sigui, que si haguessin preguntat per la setmana, tampoc l'encertaven. No és que dius juny o agostes no, descomptat. No, no, dijous. Setè mes de l'any, dijous. Si tengo que si quiero. Amb la O, lloc amb vegetació i aigua situat al mig del desert. I ells van dir, isla. Amlao, Amlao, O isla, un oasis de tota la puta vida del desert. Una illa al mig del desert. Es nota que han voltat pel món aquests anys. I a més a més es és que de tot el mar, l'únic lloc que no té aigua és l'illa És Que no van ensortar ni luda. Ni lo de l'element, ni lo de la vocal, amb res. Amb tota la puta cara, es, es van, van presentar a cantar... allà. I ja està. La seva mare dient, los niños cantaran muy bien pero tendrían que haber ido al colegio. <laughs> Contiene la X, en geometria sólido, limitado por seis caras. Que és un hexaedre, i ells van dir que era un hexàgon. O un hexàgon, com a molt. Amb la P, uh, part còncava de la mà, al uh, palmell, on, on es pleguen els dits. I ells van dir punyo. <laughs> clar, clar, quan pleguen més... els dits ells és per una cosa i, molt i molt jo aquí m'he limitat una, uh, a, a fer només lo de les preguntes que els hi van posar això del final que és el, el rosco aquest que els hi fan que és sí. una lletra de cada de, una ah. lletra de l'Avecedari i, i és una sí. paraula només he posat això no he posat ni les seccions de la música ni perquè potser havien d'omplir una paraula de sis lletres i, i li parien 15 lletres ells això era tot el mateix dia, o van anar a diversos programes? Van anar tres, van tindre els collons <laughs> anar a anar tres. <laughs> perquè va voler amb els segons. No us recomano veure aquest programa ah, perquè és, és don... la vergüenza agena. Eh? Dona Però... una ordència, tio. Aquests mireu-vos els perquè són uns cracs. I llavors tinc al top, top d'aquests programes, que a l'APM es nodreix, viu d'això, que és el, el Date el Vote. Date el Vote. Date el Vote és un programa de preguntes i respostes d'aquestes que et donen per pensar dos segons la resposta i és espectacular según la religió cristiana que dia fue el día que descansó Dios de hacer el mundo el 25 de diciembre. Ojo eh con qué parte del cuerpo humano es con la que mejor te lo pasas. Con la mano con el pene. Podria haver-hi les dues perquè els, la gent que va aquí es nota que. Es... ¿En quina lletra havia de ser? Amb cap, amb cap, aquí, ah. això és el del dat del vot. És un programa que és un tio que et va fent preguntes tota l'estona i sou tres i tens molt poc temps per contestar. Això serà con el pene si en tens, no? Perquè, si no... Ah, el claro. senyor que va contestant té tenc... que... Doncs... Respondió a uno dels los participantes con el pene i ni corto ni, ni perezoso provocando les risas del presentador i del público, la resposta era el simpático. ¿En què part del teu cuerpo puedes tenir cera? No, que pots és a les orelles, què? cera. Oh. I el que va contestar va dir en yeah. les piernes. Eh! És correcte, la resposta és correcta. Que per poder poder pots tenir-ne a tot arreu, clar. Sí, sí. També podria ser en los huevos, saps? Sí, sí, no. que no, no, no, <laughs> Serveix per tot. <laughs> doncs hi ha, hi ha un, un vídeo al YouTube, us el recomano molt... Eh, us recomano molt veure sota els efectes de les flors, que eh, poseu date el vote, mejores respuestas, durar 11 minuts i no, no l'acabareu sense anar a al lavabo, eh, si arribeu, perquè és espectacular. És, és riure vale. 11 minuts... Gràcies, gràcies. A, gràcies. I, les velles generacions... I és gratis, endavant, endavant amb, amb riures d'aquesta gent, perquè és espectacular. Eh? No, sí, sí. Jo no ho faria mai d'anar a un concurs d'aquests, perquè també seria un d'aquests. Pensava que volies dir-te riure't. No, riure'm així, home, home... I tant. Menys dels acontroplàxics, de tothom. De <ríe> tots els altres. De tothom. Cultura Punk. Avui, al Cultura Punk, ens espantarem amb Fundación Francisco Frankenstein. Beníssim, home. el nom. disc, no, no, no. Les cançons, no se os puede deixar solos. Negacionista, y voy, bueno, track, voy a ser un drogata. I fins aquí, les notícies. Gaudiu de la música. y os dejar solos Sempre amunt, sempre amunt, ara Pastallo, no quiero hacer de En los disolventes me ponen más contento el padre de mi amigo era farmacéutico oh, oh, oh, oh. Nunca entenderéis lo que quiero ser yo Quiero ser un drogata Nada que hacer, no hay nada mejor Voy a ser un drogata Llévame al lavabo de Estación Constitución Al colquete ahora, luego pondré pasta yo. No quiero hacer deporte, no quiero ir de excursión o oh no parla amb el micro Niso. era la merda de burro